Imamo še bistvu dva nastopajoča, Na žalost je Anton komat zaradi nekih nepredvidljivih, ne, nepredvidenih problemov. Mora odpovedati, mi je pa napisal mail, da ve, da bomo uspešni, kljub temu da njega ne bo, in da predlaga, da se povežemo v mrežu sodelovanja in med ne pomoči, predlaga, da delamo oziroma razmišljamo o tem, da bi izdali priročnik praktično upravno pravnih na svetu za ljudstvo, kako ukrepati pri vse bolj raztočem okoljskem kriminalu, ki ogroža naravo in zdravje ljudi. To sta predloga Antona Komata, ki je seveda eden od velikih borcev okolskih v Sloveniji in je tudi, mislim, da je bil zelo pomemben da je uspela prva javna razprava v, v, v Lendavi. Uh, skratka, lahko se tudi potem pogovarjamo o tem, o tej inicijativi oziroma predlogih Antona Komata? Zdaj, mogoče sam tukaj še omeni, okrog prava, okrog zakonu, okrog tega je bilo nekaj debate, recimo mi smo doživeli, ampak jaz, lete, to je 100% zakon, piše kapital sam, piše ga sam sebi in če je treba, ga napišejo za eno samo tovarno. Za Lafarc cement so jo napisali zakon, Samo za eno tovarno, edino, ki ni sprejela kolivarsnega dovoljenja, so napisali zakon, ki je njim omogočil pridobitev kolivarsnega dovoljenja. In ko vidiš, da kapital v bistvu zmore to, da nekdo na Arson na mopu, u napiše zakon izključno za eno tovarno, pa je si itak vidiš, da kuk je kukaj ura. Tako da, pisanje, pisanje dopisov pa tega, to mi vse delamo, mrske smo počeli, ampak to je bolj, ne še z miri. Na neki način pihle je tudi boj z lesenimi puškami. Je in velikih, uh, se dejansko vprašaš, to, to si v bistvu ti se greš ravno to, kar bi oni radi. Ti si dopisuješ z uradniki in kaj je njemu boljšega od tega? Pišeš do šihti in tako mi čaka, da mu eden piše. Pa to je ule plača za to, da mu ti pišeš. Ti se jeveš doma, da preživiš, delaš celo dan na groti, od začer 11 do polnoči, do enih pišeš. In on dobi pa spet crkne cmeha. In ko, dobi, ko, ti, ko dobiš pism in ga sprašuješ o hruških, ti bo zadnj dan, te 60 dan, odgovoril nekaj o, o jabkih. In ti je odgovoril. In ti se spet greš. In in spet, in spet, in, in nikonca. konca. Ne? In tako da trebaš še druga. ta... Te različni tenki pes, se to tenko sibe bi bilo lepo. <laughs> ja, ne, ta odpor je treba še kaj drugače. mislim, jaz iz svoje izkušnje bom rekel, v Zasavju se pravzaprav nič velik ni spremenil, dokler ni neki nasilo na silo šlo. Ne. Uh, mogoče primer, recimo Pahor se je naročevol iz Zasavčanov, dokler samo nismo sedli na cesto. No, potem spet ni pri, dokler jih tri ni prišli, pa je mogo na zadnjih vratih pobegniti. Uh, in uh, dobili smo tožbo, pa se ni ustavila tovarna, dokler ni čez noč nekdo šip na tovarni razbil. Pa tako je isto minuto se je ustavili. Ne In mi se bo vse kaže, dokler se neki. ne naredi, uh, ni in je treba nekaj narediti na, malo nasilo silo. Kuk na silo morate pa tako narediti, pa tako fino, da, da te ne dobijo, pa da ni preveč. <laughs> V božičnem ker težko je preprečiti, da bi se napačna pravila, nezakonito sprejemala, ne, v bran, kaj Ali je možno, da civilne pobude izsledijo na nižjih ravneh? Vse te strukture in da jih nekako razvrstimo, in ko pride druga oblast, da se te, a pa ne drugu, da bi nekak nekako zakonsko, tudi službe izgubili, ki so ki skuhajo predlagatelji napačnega zakona. Ne, skratka, A je tu možno neko svetljivo skratiti? Ja, mi v bistvu, naš zakon, nad, je, oziroma zakona yeah. je ja. ta da dejansko ti bi tožil direktora neke firme, ki bi recimo potencijalni, ali pa že oziroma, nekdo bi bil, bi bil odgovoren. Pač. Mi smo jih medijsko izpostavljali, iz iz priimke, iz priimke in to je to ško. Zavod za zdravstveno važstvo imena priimke. Vem, beš vem, šupana odreboli, ime, priimek, baroviča in na vse možne načine. Ej, na koncu je popizno, je popeno, je nihče vse delati. Na koncu mi zdaj ni dva meseca ne mi je pro, moj prosil, če zakopljava nasipiral. Ne, Oni ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ga ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Da bi v, v državi, ne, v tej strukturi eh, od ustave dalje, razmišljam, da, da bi ti tudi pravniki, kaj se vse nastavili, da bo ravno to se zgodilo kot zdaj, da imajo oni veliko posla in da je taka zmeda, da en tako reče, drugi pa tako, pa ne, ne veš. Zato, ker smo večinoma ovce, ki nam je lahko vladati dokler se ne zbere kritična masa ljudi, ki se upre. In jaz tukaj vidim potencijal v mladih. Za nas ta stare je zagotovo prepozno. Ja, se zadeva gre, recimo mladi se očitno bolj zavedajo tega, kot smo se pa. Mogoče mi še, kot sem bilo stvak, star 18-20 let, se niti najman nisem tega zavedal. Razen, da imam problem, ki se ga nekako sicer proborešta, ampak o, o tem sem premal vedel. Danes vidiš, da pravzaprav kar večja masa neki začne dojema, da pa to ne bo šlo tako, ne? da bo treba narediti spremembo, da ta kapital, to, to ne bo zloofalj. In to, kar je bilo tukaj danes povedanega, to je dejstvo, to je treba spremeniti, konc, ton kamer napire, to kamer več napira, to gre sam še naprej. In treba pač najditi način in, in nekdo mora začeti in neka masa mora začeti, več, več, več, več, vse se počasi, vse širi. Je pa za pa definitivno. To se možeš pripraviti, to možeš vedeti. Če ne to nisi pripravljen, te podra. Ker de, tuk in tuk naroda je na nivoju Big Brotherja pa eh, iste išče šefa, oni to gledajo. Evo, njim to dajo in pir pa čips in je to to. In, in slabe zgodbe od tistih, ki se borijo proti tem. Ker, kaj je lažjega izgovor samemu sebi, najdi, da je nekdo... pa macerlj to dela za dna. Njega plača je anhovo. Mislim, da ne govorim, kaj vse najdejo, če se berte, preberte neke forume. Včasih mi kdo pove, mene se mi tako da, ampak to ne moreš vedeti, kaj vse najdejo. Noro. In to pač nekoga, ki se bo neki šel, izčizite poštene ideje, ker ne gre ne. Treba je najditi neko na njem, kar boš svojo reštno pravil. In tako je cel je. In na to se moraš navaditi. To te ne sme premrkniti in delaš svoje. Zdaj prihajamo na tretji del. Ne? Uh vam imam na nekaj težavo, kje začeti. Ali začeti kot okoljski aktivist, dolgoletni, ali začeti kot nekdo, ki se tudi teoretsko s temi stvarmi ukvarja. Pripravil sem se, glede na to, da sem bil v blok bloku, da bom kakšne stvari, ki so bile tukaj izrečene ki so zelo dobri na zato, da se premisli tudi neke ideološki ravni stvari. Takoj začetka je bilo že govora in jaz se bom na to zdaj usmeril. Takoj začetka je bilo govora, pravzaprav o, o nasnaževanju, ki, ki ga pozroča Freking, ki je locirano na lokacijo samo, kjer se to proizvaja. Gre za nasnaževanje vode, zemlje in tako naprej. To se pravi, gre za nek način lokalnega nasnaževanja. Hkrati je bilo pa postavljeno tudi vprašanje nizkoogliščne družbe in spremenjane podnebnih sprememb, ker je to znotraj produkcije energije, Energija, ki eh, bi se eh, pridobila, pravzaprav prispeva k nizkogličnim družbam, kar je pa problem globalni. Skratka, na nekaj način se, se nam zdi, da ta tehnologija povzroča eh, onesnaževanje na dveh ravneh. To na lokalni ravni, kjer so ljudje neposredno prizadeti, in na drugi strani na globalni ravni, kjer rečemo, ki kje tam nimamo tazga velikega vpliva. Kako je ta, te dve stvari mogoče skup misliti? Znotraj ekologije se je pojavil koncept lokalno, ki pa je bil mišljen tako, da deluje lokalno in bojo učinki globalni. Zdaj, tisto, kar moramo mi po moje narediti, da tudi se stopimo iz tega okoljskega aktivizma, ki je bil označen v zadnjih dvesetih letih z njim efektom, ne na mojem dvorišču. In da mi smo imeli danes že govor nekaj o, o, o teh um, govorih. Vsi lepa ilustracijo. mi jih bomo pregnali Slovenije, pa pa naj na mačarskem delajo. Skratka, ne na mojem dvoriščju, naj tam čez. Skratka, zdaj je cela stvar se že obrnila, mislim, da je novi Klein ob tej novi knjigi je že promovirali nov koncept. Ne na mojem vrtu in nikjer drugje, ne na tem svetu. In to je ta sporočilo, ki ga je treba začeti po moje premišljati in ga v vseh teh aktivnostih na lokalni ravnih krati eh, graditi. To se pravi solidarnost, gibanje z vsemi. Mi smo imeli že dve danes dve skupini, ki se v Sloveniji ukvarjata in sta lucerani že na, na to raven. Tako da, ko govorimo o boj na, na lokalni ravni, je treba imeti vedno v spredju to ta solidarnosti element, nekjer drug ravno tako ne. E? To je, bom rekel, en, en, ena, ena. Potem drug, ki je bil zelo izpostavljen segment, je ta konflikt med socialnim in okoljskim. Vprašanje zaposlovanja. To je alternativa, s katerim kapital načrtno izkorišča stisko ljudi. In to socialno stisko in hkrati okoljsko stisko. Zato mislim, da je bilo tudi rečeno, la strategija je, da hodi v lokalne skupnosti tiste države, ki je bilo čistovno pred sposobnosti. Ker ve, da bojo ljudje veliko prepristali na degradacijo okolja, s čimer se pravzaprav ti podjetniki izkorišč, uh, ukvarjajo, kot pa z, z, z, z, z tem, da se bojo postavili za, za, za, za čiste, čistejše okolje. To se pravi vprašanje, na katerega oni stavijo je ali ali. Ali okolje, ali službe. Tisto, kar je treba narediti, je reči, ne, sorry, mi hočemo so, službe in čisto okolje. Mi hočemo in, in. Ne? To se pravi, da je treba, bom rekel, to logiko obrniti, ne se postiti sile v, v narekovanih. To, se pravi, to je, bom rekel, en pomemben, tudi vsi zahteve, ki nas postavlja pred to alternativo, tudi politika. Mi moramo reči, ne, ne, mi tega narabimo, mi hočemo med službe in hočemo med čisto okolje. Ne, brez čistega okolja mi ne moramo uh, na vse zadnji živeti, ne. se pravi, tle je ta, ta drug segment, ki bi ga bilo smiselno naprej še razpravljati. Potem bilo vprašanje prava in demokracije, uh, zaskrbljenost nad delovanjem Ministrstva za okolje in prostor. Ne. Danes smo bili tudi na lokalni ravni, ali pa s predstavnikom iz lokalne ravni, soočeni z vprašanjem, ali je mogoče okolsko vprašanje res rešiva samo na pravni ravni in na pravni način. In to takrat, ko se že sprožijo postopki. Mi moramo začeti z okoljskimi aktivnostmi, če rečem drugače, graditi, kontramoč, že predpreden kapital, eh, ko kapital že izbere lokacijo in začne pripravljati teren za pravno regulativo V kratke, naravni, strategije, to je bila moja intervencija. Ne, eh, ko smo mi na polju prava, smo tam, ko ste vi že ugotovili, ne, država eh, bo eh, oblikvala eh, normativne pogoje takšne, da bo lahko krepila produkcijo, kakršnokol že, v, v, v, v, v, v, v svojih nacionalnih mejah. E, š, potem nasledno vprašanje, vprašanje nizkoglične družbe in trajnostnega razvoja. Oba dva koncepta, sta okoljska koncepta, oba dva koncepta zagovarjata um, reševanje, na eni strani uh, trajnostni razvoj upeljuje Treti steber, okoljski steber, ki se naj tudi upošteva pri oblikovanju, pri oblikovanju strategij družbenega razvoja neke politične skupnosti. Ravno tako kot nizkoglična družba. Trajnostni razvoj je prišel kot globalni koncept leta 1982. Osnovna ideja je, tako je bila tudi že denes rečena, tudi že ponotranjenja pri ljudeh, mi se bomo borili, Uh, za naše zanamce, da jim bomo pustili boljše okolje. Ne? To se pravi, da gre za prekogeneracijsko solidarnost. Med tem, ko nizkoglična družba je koncept, ki je rato hegemonski pred desetimi leti. Uh, in ta koncept vzpostavljamo uh, uh, v uspredje ne več generacijske solidarnosti, ampak uh, b, b, s, je zreduciran samo na podnebne spremembe. To se pravi na zrak. Vse tehnologije in taka jedrska tehnologija, ona ne izpušča ceodvaja ali drugih in je zaradi tega po nizkouglični uh, družbi konceptualno umeščena kot učinkovit vir ki ni okoljsko problematičen, ki pa vprašate, kaj pa za odpadki, ki niso tam tažnjent let, razpolovna doba in tako, ampak gre v milijone let, ne, visoko radioaktivni odpadki in tako naprej, tam sem pa vstal, tam rečejo, to pa ne vemo, kaj, zdaj, kaj s tem narediti. Reče, se mu strajajo naprej, ker so znotri tega koncepta. Zato je treba jedrsko tehnologijo, če šte v narekovajah, napadati z pozicije koncepta trajnostnega razvoja, ne z nizkoglične družbe. Ne kadar gre za način te konflikte. ti so, kaj je zanimivo, vidimo, da obstajajo različna stopnja zavesti o državi, o vlastnih institucijah pre nas, med nami. Nekateri, bom rekel, bom postal ostro mejo, da bom gradero, ker obstajajo različne stopne te okoljske zavesti, ampak bom postal sem eno in drugo. Da pravzaprav moramo izgubiti iluzijo, lastno iluzijo o tem, kako kapitalistična država dejansko deluje. Govorim, kako dejansko deluje. Mi imamo predstavo, kako naj bi delovala, in potem po tem kriteriju ocenjujemo, kaj pravzaprav počne, ko uh, uh, vstopamo v ta okoljski boj. In dekateri imate že te dolgore, dol, dolgoletne izkušnje z tem konfliktom, so iluzije, Ta občutek, kako naj bi država, država delovala in da je to kriterij ocenjevanja države in se pol čudimo, zakaj pa ne deluje tako, kot kar mi mislimo. Ta, to iluzijo je treba odpraviti. res je treba vzeti, takole delujejo in ne bomo naš drugači govorili, kako naj deluje, tako deluje in tako se bomo do nje obnašali. Skratka, ta Zgubiti je, trebam rekel, iluzijo, kar se tega aktivizma tiče. Kar se tiče samozavesti in grejenja, te samozavesti, uh, jaz pa pa jim rek, jaz nisem osul, ki bi šel sem enkrat na let. E, Oso, gre sem enkrat na let, jaz nisem osu, ne grem sem enkrat na let, zmeri, zmeri znova in danes sem še enkrat prišel. Okay. hvala. Pa še jugo na jugu čez No, um, mogoče ti en, eno polje, no, ker poskušam komunicirati ta problem frackinga. Je pač eno polje argumentacije, ne le ob vseh teh zadrških, ki smo jih slišali, da pač, um, funkcionira um, medijski in. Um, Politični um, kontekst tak, da, da smo um, zvezeni k, k določenim argumentacijam. Ne. Uh, tako da mogoče samo nekaj kratkih pomislekov, do dodatkov te argumentaciji. Ne pač v, v, v Petišovcih, en, en moment, ki, ki se manj, um, manj, manj pojavlja, je, je tako ta podnebni moment. Ne, se pravi, to, da gre vendarle. Uh, pri plinu uh, Prekmurju za uh, mislim pri v plinskem polju vprek murju za pač fosilno gorivo, ne, plin, je pač fosilno gorivo. Za uglik, ki je pač ta hip zakopan. Za ta zakopan pod zemljo. V hipu, ki ga bomo spustili, ne bo več zakopan pod zemljo, in bo šel v zrače, Uh, ne zadnje čase se ta koncept zelo vojo proti podnebne spremembam prihaja v v, v spredje, ne, ta način, ne, pač raz, razmislika, ne, najboljši način kako, ne, pač, uh, zmanjšati ali pa preprečiti naraščanje uglika uh, v ozračju da uglik pustimo tam, kjer pač ta trenutek je, ne, se pravi, pod zemljo, ne. In um, tudi... Uh, ravno leto se ješla počena velika študija, ne, pač objavljena je v reviji Nature, ne, kjer so pač modelirali, bi um, to ta moment, ne, koliko pravzaprav um, fosilnih goriv, znanih rezerv fosilnih goriv na zemlji mora ostati pod zemljo, ne, če želimo recimo, ne, znotraj tistih, recimo, tistega okvirja 2 segrevanja ozrača, ki je pač recimo, ne, se pusimo, neka meja recimo, nekih resnično katastrofalnih okoljskih sprememb, Okoljske spremembe tako ali tako se bodo zgodile, ne, no, in skratka, ta, ta model, ne, postavi, ne, da moramo postiti več kot 80% zalog premoga znanih pod zemljo Več kot 30% zalog nafte in več kot 50% ne pač zalog plina zemljskega mora ostati neporabljenih, če ne želimo te količine, recimo 550 delcev CO2 na milijon preseštvo v zračju, ki pač predstavlja to, to po, po večini modelov nekje, tisto območje meje dveh stopin. Ne. Uh, tako da se je tudi plin v Petišovcih, ne, pač zemljski plin, lahko rečemo, da ga je malo, ne, lahko rečemo, da pač pravzaprav je en, uh, Ne, o, miši drekec v primerjavi z vsem ostalim CO2 emisijam, tako lahko prav rečemo, ne po teoriki vsem v Sloveniji, ne, tudi v 6, Tu Sloveni Sloveniji sami, tudi v Sloveniji sami, se, smo tako mehni, da pa lahko pač mi prav svenjamo, kakor hočemo, ker se tako tako globalno <laughs> ja, vstricam, ne poznamo. Ja, s Se, se, ne, kaj je bilo o jedarskej e, energiji ogovora, zadnjič mi je novino razlagil, se je pač pogovarjal, tako ovdaj nekrat rekel, se je super, ne? Uh, Ital Italija je proti jedrski energiji, ne, pač Avstrija je proti jedrski energiji, ne. Hrvaška tudi ne bi ravno imela, v bistvu pa tako potiho, ko se z njimi pogovarjamo, iza vzadje so pa vsi to, da bo pač v Sloveniji še en reaktor stav, od katerega, ker polka elektriko nekrat se v, v, v, v mreže, tako, tako se distribucije, bojera, ne, pač, ne, skratka, smo potem tisti, ne, ki nimamo vpliva. No, dobro, to, ne, skratka, uh, uh, ta moment, ne, pač je to plin, ne, zdaj, če smo v tej zgodbi, ne, pač, recimo, uh, boja proti podnebnim spremembam, uh, uh, seveda vedno delujemo na dveh nivojih, ne, eden in ta nivo porabe, ne, se pravi, zvozemamo se pač za to, da, da, da, pač se ne ne troši, ne, fasilnih da se jih ne kurijo termoelektrarni šošta, ne, Ampak vedno delujemo tudi na drugem nivoju, da se jih najemlje iz zemlje, ne? da se jih nekople v rudniku velenje. Ne? Niste velja tukaj. Ne? To, ni, to, ni, to ni nekaj, kar bi bilo med sabo ne? Pač kontradiktorno, ne? da reče ja, najprej preprečte ne? kurjenje plina, ne? potem pa bodite proti črpanju plina. Pač, Enostavno je kompleksen sistem, v katerem pač to fronta, ki se postavljajo, treba treba pač na obeh delih. Ne? Se pravi, bit Biti proti kurjenju plina, premoga, nafte ne? in pač bi rekel, delovati na tem, da se ne odpira novih rudnikov. Potišalcih pač je novi rudnik, pač fosilni goriv, tako pač. drugače. No? Zdaj, Dodal bi temu še to. Ne? O, fronta o, proti podnebnim sprejemam resne je, treba reč, ne? O, je na nek način zaenkrat še abstraktna. Ne? Se pravi, se proti neki nevarnosti, ne? ki je pač razvidna iz znanstvenih modelov. Ne? To je pač ena zadeva, ki jo je v tej res pač, pomembni knjigi Naomi Klein opazila, da je pač šibkost ne? Pač teh rekel, zdajšnjih akcij proti podnebnih spremembami, da se bolijo proti načemu, kar ne, se ni abstraktno, ne? je realno, ampak je pač realno na nek abstrakten način za enkrat, če. Ne? In, uh, in, in, in je rekla, da pač je logiko obrniti, ne, če ste brali to njeno knjigo. Treba je pač pokazati, da je pač boj proti pomnevnim spremljambam, ni samo pač boj za neko prihodnost, ampak je tudi boj za sedajnost. To na veliko frackingu po, po, po, posveča pozornosti. Ne. Se, rekel, se vidi. Ne. Pač to, kar se tukaj dogaja ne, v Petišovcih, mi se istočasno ne, pač borimo za svoje lastno okolje, čisto ne, za, za, za to, da ne bojo pač tistega polja posuli z vrtinami, ne. istočasno pa je, bi rekel, tudi ta, ta boj tudi podnebni boj. Ne. To je ena izmed teh konvergenc, recimo, ne, ki lahko nastanejo, ker se pač pokaže, ne, da pravzaprav o, vsa ta industrija fosilnih goriv, ne, ki pač uničuje našo prihodnost, ne, istočasno uničuje pač tudi našo sedanjost. Ne. Uh, Toliko tol tol pač v tem podnebnem momentu, no, potem pa samo na kratka replika na to, kar se je danes pač ob recimo, staševom člankom v Mladini uh, pojavljal, uh, kjer je bil pač, povzet tudi ta argument, če ste poslušali argumenti, ki ga, so, ki ga je ministrica zadnjič uh, v parlamentu prebrala, ne, skratka tri argumenti. Ne, pač, So da pač, prvič, ne, pač na nek način um, to stimulacijo ne, pač, uh, vrtin izvajo v, v murju že 50 let, in hkrati pač njen obseg ni tak, da bi go lahko primerjali z obsegom tega frackinga v ZDA. Ne. Tem drugič, da gre za drobljenje uh, in črpanje iz peščenjakom, ne, iz škriljevcev, in tretjič, da ste bile pač dve vrtini, tak že pač frakturirani pred tremi leti in da pač ni bilo nobenih škodljivih efektov uh, uh, od njih, zato pač niso problematične, ne. Tako da bi samo na to pač nekako, mislim, linija, kako pač na to odgovarjati, ne, Zdaj, prvič, da se to izvaja 50 let in da pač 50 let ni bilo problemov, ne, pač Dobro, po eni strani smo slišali v tisti prejšnji razpravi, da, da se je pač pred 50 leti to na drugačen način delalo, kot se dela danes. Ne. To je en moment zgodbe. Ne. drug moment zgodbe je pa, da tudi pravzaprav ne vemo čisto dobro, ne, kaj se je v tih 50 letih dogaja. Ta zbilnost ni bila taka. Ne. Če ste, ne vem, leta 55 ali pa 60 šli v Šoštan, dobro, pa se je začelo tudi tam marsikaj dogajati, še boljš kot zdaj. Počem reči, v tisti vrtini se bo mogoče marsikaj pokazali. Ne kaj so 50 let delali, ko jo začeli kopati. Ne. Tako da ta argument, da je bilo 50 let vse v redu, ne. pač ni, ni ne, tak, tako, ne, ne bi ga jaz kar takoj, takoj kupil. Ne. Um, zdaj, ta argument obsega, ne, drugi argument, ne, pač seveda, zdaj res, ne, uh, ne, s, s smo začeli te neke prve debate v Frankingu, ne, tri leta nazaj organizirati, pa ni bilo, ni bilo še te senzibilnosti. Dejstvo ne treba je pač priznati, ne, da to, kar se zdaj dogaja, ne, Se pravi, ta, ta odziv, ne, ki so ne, zdaj pač na, na Pitošovsko situacijo, so posledica tega, ne, da pač so ljudje senzibilizirani od tega, kar vidijo v medijih, ne, o tem ameriškem frackingu, o teh velikih pač poljih uh, na, na, na, na Skrilavcih. In, uh, in, in to na nek način nam je in je pač civilnim inicijativam tudi pomagalo, da se je ta stvar pač postala tako javna. Ne o je nasprotna stran je pa zdaj ne, zelo ne, pač, o, tisto kar je bil razlog uspeha je razbrala da bo tud razlog kako pač to stvar zatrt, ne. in je, ne vsi od ministrice do pač ostalih zagovornikov strankava, pa to, ni, to je zdaj pa tukaj čist ni drugega. Tukaj je obsek manjši, tukaj pisčenjaki, ne skrilerci in tako naprej, ne. Tako da um, ta, ta zgodbo obsegu, ne sveda, jo je treba ne, pač opoštevati in tudi mi moramo biti pozorni, ne, da ne bomo kar tako upili fracking, fracking ne, in pač, ne, nas bo hiter potem lahko na, na to hakli. Treba biti pač tukaj strokovan in, in pač imeti tudi ne, naslednja taka srečanja, ne, bo, bo, bomo mogli pač vabiti na njih tudi pač ljudi iz rodarske stroke, ne, ki bodo točno znali. Ne, pač, mislim, tudi tukaj iz, iz tega vidika. Ne, jaz, Ne, mladine ne bi se mogli gledati negativno. Ne. To je tudi nekaj, mogoče en, en tak zvonček, da pač, kar, kar, kar, kar so oni zapisali. Ne. To lahko tudi z druge strani prišlo. Ne. Um, Sta strokovni moment tukaj je, pač pomemben. Ne. Ampak tako bi rekel, čisto splošno pa ne pač se meni zdi, ne, pač, da ta argument obsega, ne, enostavno ne more biti. Ne, tist argument, kar prevlada. Ne kar isto smo ga videli ne, tudi v, v, v, v šoštenju, ne pri te šest. Ne. Sveda ne, pač, so pač termoelektrarne, ne, ki so veliko večje od šoštanja in veliko slabšo tehnologijo imajo. Ne. Ampak to pomeni, ne, a je to argument, da, da te šest okoljskov ni škodljiv. Ne. Jasno je, da so tista polja ne, pač v Ameriki veliko bolj okoljsko škodljiva. Ne. Ampak to pomeni, da to manjše, tudi čez skrb za dve ali ene vrtine, da nima okoljskih postelic. Seveda jih ima. Jasno je, da jih ima. Če, če, če pač vidimo to, to, to kronsko, mislim, to, to glavno evropsko študijo ne, pač o frackingu, ki nekako predstavlja podlago, ne, tudi vse te regulative, o kateri se govori, ne, pač onostavno oni identificirajo šest faz, ki jih je treba pač pri frackingu pač okoljsko evoluirati. Imate fazo identifikacije mesta vrtanja, fazo načrtovanja vrtine, fazo samega frakturiranja, ne, se pravi drobljenja, ne potem, ko, je, ko so razpoke narejene, imate fazo priprave vrtine za črpanje, četrto fazo, potem prideš faza produkcije črpanja plina, ki nekaj časa traja in se pač ne frakturira več, ne. in potem je faza pač, uh, zaprtja vrtine uh, in, in, in potem zadnja, ne, šesta faza je potem faza zaprtja vrtine in pač zaprtja operacije. In vsaka izmed teh faz ne, ima svoje pač okoljske vplivje, ne. Če jih samo pač tako naštejem, pravi, te, te različne to, točke vpliv, ki jih ta evropski model evaluera so, pač kontaminacija podzemne vode, kontaminacija po, površinske vode, vpliv na, na, vodno, na vodne vire nasploh, ne, zaradi porabe vode, izpusti v zrak, ne, pri proizvodni in rafineri, rafineriji nafte, ne. Uh, potem land take, ne, se pravi zauzetje področja, mislim, postavljajo na nekem področju to. Ne. Uh, uh, do, do biodiverzitete, ne, pač, uh, posebej v ZDA, se veliko tem, ki pač v narodnih parkih ne, pač postavljajo tudi vrtine, uh, zvočni vplivi, ne, vizualni vplivi. Potresni vplivi in pač prometni vplivi, ne, ker naenkrat se zaradi te infrastrukture se poveča tudi promet in tako naprej, ne. Se pravi, šest faz delovanja vrtine in, če se nemotam, ne, skoraj deset, ne, pač okolskih parametrov, ki se jih evaluira. In, in reč zdaj, ne, pač, ne, pač, tukaj nič ne bo, ne, se je že sfrakturirano, ne? Pač, mislim, se smo že zvrtali, ne, še le pri drugi fazi smo, ne? seveda, pač vplivi bojo vsak izmed teh faz ne, manjši, kot so v ZDA, ne, ampak bojo pa, ne. In pač tukaj naj ne, spet nemo in naslednja faza bo ta, ker Vaučurož govoru, govoril. Ne, pač ni samo dovolj, ne, da pač smo znotraj nekih zakonskih parametrov meritev, ne, ampak misim, tukaj se da to izigravati. Uh, tako da, to je ta druga, druga točka, ne, se pravi pač, bi rekel, vpliv in obseg. Ne, sveda je, gre za drug tip, za peščenjak, za veliko manjši obseg, za to, ampak neče pa ne more na podlagi tega reči, da okoljskih vplivov ne bo. Ne, to, pa, to pa je nestrokovno, ne, na pamet govorit. Ne. In še tretji, ta proti argument, ne, pač, ki je bil recimo na vsem mladini naveden, to pomeni, Da, da na teh dveh vrtinah pravzaprav vse ni bilo proti problema, ne? se so že tri leta tukaj pa se nič ni zgodilo. Mislim, ne, se, ne vem koliko ste spremljali, ne? pač novinarka Eva Kobe je to iz Pop TV je to precej dobro pokrila. Ne? Znašla se, kar je zanimivo, ne? se je znašla uh, uh, lani celo na novinarskem častnem razsodišču. Torej te, um, te pač geoterem, uh, je, je pač obtožil, da je pač v svojih poročilih bila neetična, ne, in, ampak je uprostilo, ne, kon, konc lanskega leta je bil ta postopek in, in, in so jo pač na novinarskem sodišču uprostili, da tako zelo no, dobro to pokrivali in čekaj. kaj, ne, je bil ta, ta proces, kako so te vrtine naredili, je pač ravno znavene netransparentnosti. Ne. Lahko malo pogledate njene, mislim, da ne bom pred govoril, govoril, pač njene, njena poročila, kjer je to dobro pač pokrila, ne, kako so Kako so se, se izmikali uh, okolivarstv, pri dobitvi okoljevarstvenega dovolenja, kako pravzaprav ni, bila, du, ni bilo, ni, ni bilo dobljeno niti uh, škoda, da, da, da ni več tega um, gospoda iz Lendave. Ne? Ona piše, da ni bilo pridobljeno sploh rodarsko dovolenje, ne? ampak da je pač nek tam... Um, aktivni inšpektor presodu, da je mogoče zgolj na podlagi tehnične dokumentacije dovoljiti tisto vrta. Ne? In tako naprej. Ne? Sklade, cel vkup takih cak, ne? kako se je ki ravno dokazujejo, kako se je pač, bi rekel, kako so se izmaknili ne? vsemu. Ne? Zato, da, rekel, tiste dve vrtini nista primer slabe prakse, da se nič slabega ni zgodilo, ampak ste primer zelo, zelo slave prakse. Ne? Zgodilo se vse, ne? pa pravzaprav ni bilo nobenega nadzora nad tem. Ne? Tako, sem to.